seguit una gran fita o el nostre barri sortir per algun motiu als diaris. No, això haurà d'esperar. El que se la avui és que l'Ajuntament ha prorrogat per un any més la coneguda llei de barris, i és que els veïns creuen que encara queda molta feina a fer i els ha agradat, tot cal dir-ho, això de veure com es renovava el seu barri, i qui no. Doncs un fet que s'ha aconseguit amb la inversió de 17 milions d'euros en 4 anys. Prop de 40 projectes urbanístics, socials i de dinamització econòmica han afavorit durant aquests anys la Trinitat Vella. S'han rehabilitat edificis, s'han instal·lat ascensors, s'han creat pantalles acústiques al nus de la Trinitat, s'ha començat a enderrocar la presó, una de les fites més importants i que els veïns creien que no s'aconseguiria mai. Però aquí està. Ara bé, hi ha una fita per la qual lluiten dia a dia els veïns i que no té res a veure en cap inversió econòmica. Estem parlant de les drogues. S'han portat a terme tot un seguit d'actes, com ara màquines de dispensar xeringues i, amb tot, encara no s'ha aconseguit el que els veïns volen, la desaparició total de la droga al barri. I és que per moltes inversions que es facin, si no aconseguim eliminar aquesta lacra, el barri continuarà portant aquest malnom, pel qual donc ja se'ns coneix a la resta de Sant Andreu. La lluita continua i cada dijous els veïns es reuneixen a la plaça per dir-hi la seva. El barri té un anel, un desig, cal eliminar la droga per afavorir inversions i rentar la cara per fi de la Trinitat Vella. D'aquesta manera, amb aquesta esperança, comencem, una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, qui us parlaré d'acompanyar en Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs amb Jordi Garcia, Maribel Rubio i avui estraem presentadora la Cristina Sueni, molt bon dia. Hola, bon dia.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 que participaran com a representants de la ciutat al Camp de la Pau, a Valparaíso 2010. Un és de Lies Príncep de Viana de Sant Andreu i representaran la ciutat en aquest Camp de la Pau que tindrà lloc a la ciutat xilena de Valparaíso des del 14 i fins al 23 de novembre. El Camp de la Pau és un projecte creat a Barcelona l'any 2004 en el marc del Fòrum Universal de les Cultures. Aquest matí, a la biblioteca de l'Institut Príncep de Viana, carrer Torroella de Montgrí 618, la regidora d'Educació Montserrat Ballarín ha presidit l'acta d'acomiadament municipal als 8 de Barcelona, que participaran, com a ambaixadors de la ciutat, en la setena edició del Camp de la Pau. Aquest any, el Camp de la Pau se celebrarà a Valparaíso, des del 14 i fins al 23 de novembre, en el marc del Tercer Fòrum Universal de les Cultures, que té lloc en aquesta ciutat chilena. Molt bé, tal, i com us dèiem, doncs, l'alcaldereu inaugura avui l'Escola Bressol Municipal Icària. La nova escola, situada al barri de la Sagrera, forma part del Pla d'Escoles Bressols Municipals que executa l'Ajuntament de Barcelona i que permetrà doblar el curs 2011-2012 el nombre de places existent a principi d'aquest mandat. La inauguració serà aquesta tarda a 3 quarts de 5 a càrrec de l'alcalde Jordi Areu, acompanyat de la regidora d'Educació Montserrat Ballarín, de la regidora del districte de Sant Andreu Gemma Montbrú i de la presidenta del Consorci d'Educació de Barcelona Dolors Rius. Presidirà la inauguració de l'Escola Bressol Municipal Icària, carrer Costa Rica 22. Molt bé, i parlem, doncs, tal i com us dèiem en principi, en començar aquest programa de la Trinitat Vella, que allargarà un any la llei de barris per acabar projectes pendents.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 Doncs que s'allargarà i que aconseguirà més coses per, a, per, al nostre, per al nostre barri. Hem de també comentar-vos que el viaducte del carril bus de la C58 s'iniciarà al març.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 Per no afectar ni reduir el trànsit de l'autopista del Vallès, es farà servir un sistema llençavigues, que és un procés constructiu que es recolza sobre els pilars que subjectaran al futur del viaducte. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres recomencem el nostre programa d'avui. Ja us hem comentat algunes de les notícies del dia. Ara el que farem serà escoltar una mica de música, organitzarem tot el nostre estudi per tal doncs, de poder-vos oferir a continuació la nostra habitual tertúlia dels dimecres. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara!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 mas borran oh. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. I avui, com no podia ser d'altra manera, i més doncs, tenint el papa aquí al costat, el diumenge doncs, serà present a, a l'Eixample, davant mateix de la Sagrada Família, i ja sembla que el, el papa mòbil doncs, ja ha arribat amb un temps doncs per poder ser utilitzat aquest diumenge. Doncs, si voleu, el que fem ara mateix és parlar de religions, però no parlarem de, del Papa, no? o tot cas, eh, si es parla, doncs serà per part dels nostres contartulians, oi que sí, Maribel? Quins, quins contartulians tenim avui? Hola, bon dia, Jordi. Els nostres contartulians són el Gaudent Sastre, veí de Sant Andreu i Voluntari Social, Joan Francesc Albarracín, director i presentador del programa Dosi Recomanada d'aquesta casa, Joan Juan José Moro, president de la SEM Catalunya, i jo, Maribel Rubio, tècnica d'aquesta casa. Molt bon dia. Molt bon dia. Bon doncs dia. parlem, parlem d'aquesta aquest, notícia que ens ha arribat. Les, les religions presents a Catalunya parlen de com els afecta la nova llei de centres de culte. déu nhi doncs comentem una mica aquesta notícia si no, doncs evidentment no podrem dir gran cosa, el que hem de dir és que la nova llei de centres de culte aprovada pel govern ha estat ben reguda per les diferents confessions, atès que regula amb criteris objectius com han de ser aquests centres de culte el que ja els que ja, ja, els de nova creació tret que se'ls consideri bé patrimonial i dona un tracte igualitari a totes les religions, la llei omple un buit legal i donar pautes als ajuntaments per actuar sota criteris comuns, cosa que acaba amb la, diver... amb la disparitat de criteris municipals a l'hora de permetre l'obertura de nous centres. I el que diu és que el govern doncs, recomana tolerar el vel islàmic a les aules o a les escoles. Que un adolescent doncs, vagi a classe amb la xaila, el mocador de llarg i rectangular, l'ihab, un mocador que tapa el cabell, i les orelles i el coll, però es veu el rostre o un noi amb, un, amb el turbant SIG o l'equipà, que és una petita gorra plana dels jueus, doncs pot no agradar a tothom, però els centres educatius públics doncs, han de valorar si usar aquestes peces de roba impedeix o no els qui ho porten per fer les activitats docents amb tota normalitat. Si no, si no ho impedeix, la roba permet la identificació de la persona i no afecta la seguretat, que és el que s'hauria de, de tolerar. No? doncs a veure, aquí, aquí comencem uh, don Francesc, tens alguna cosa a dir al, al respecte del tema de les religions? ai déu meu déu meu, mai millorit dit no? amb <laughs> això, <laughs> això, parlant de religió a veure uh, havíem quedat que l'estat era un estat laic, no? Uh -huh. sí. molt bé, sí. per tant la religió s'ha de inscriure en l'àmbit uh, privat, no? sí, uh -huh. molt bé doncs aleshores, si és l'àmbit privat, a mi em sembla en principi bé que, eh, és a dir, si aquesta normativa el que prohibeix és l'impediment de la identificació personal, uh -huh. amb això jo hi estic absolutament a favor. És a dir, el que no, es pot, no pot ser és anar a algun lloc o que et vingui algú amb la cara tapada que no saps qui és a mi m'agrada parlar amb una persona a qui pugui identificar, que li pugui veure els ulls no només que ella em pugui veure els ulls a mi que pugui saber qui és no? això això sí uh, i per l'altra banda que hi hagi uns comuns denominadors per tots els centres religiosos em sembla correcte el que no sé aquesta notícia si, uh, si ho diu o si algú de vosaltres uh, ho sap és si alguna religió Uh -huh. Se li donarà alguna no... no una, un avantatge uh -huh. perquè puguin aconseguir els seus centres de culte. Uh -huh. Va, en, en tot cas, si això fos així, si això fos així, ho dic en condicional jo ja es absolutament en contra. Uh -huh. És a dir, dit d'una altra manera. avint sembla bé que cadascú tingui la seva religió i que cada religió com a organització uh -huh. s'espavi per tal de tenir els seus centres, les seves sinagogues, les seves mesquites, les seves digue-li com vulguis, que totes han de complir la llei, especialment de seguretat, llei anti etc, etc i llei d'aforament, això sí, però això en totes des d'un punt de vista d'igualtat davant la llei. És a dir, que el govern, l'Ajuntament, qui sigui, no afavoreixi una religió per sobre de l'altra, perquè tinguin més avantatges a l'hora d'aconseguir un local, un terreny, etc, etc, per construir seva, el seu centre de culte. Però les esglésies, les parròquies ja estan fetes, no? Sí, perquè passa que aquestes parròquies en són d'una religió concreta que té 2000 anys d'història. Uh -huh. tot i que l'estat, com deiava abans, és un estat laic, però vidi la cultura nostra uh -huh. és una determinada cultura. Uh -huh. per tant el que està fet està fet, uh -huh. però d'ara en endavant totes les esglésies, totes les confeccions religi religioses perdó, en igualtat de condicions uh -huh. em sembla que malauradament aquesta llei no s'aplicarà a l'església perquè no està dient res pel, pel que ha comentat ara el Jordi en aquesta llei no s'aplicarà a l'església malauradament a les res, res, res diu de si un nen va al col·legi amb la creu perquè és el mateix que portar un vel per mi, és una identificació religiosa Però, i se veure, su eh? suposa, suposa que estem en un estat laic i que es, està dient que una sinagoga és un centre de culte i que és una església si no és un centre de culte també eh, sí. em sembla que és una discriminació es, és... més a favor de, de l'església perquè, bueno perdó, eh, no, no t'he acabat d'entendre és a dir, tu veuries malament que en una no en una no sé, en un església, o en un col·legi, per exemple, un noi anés amb una creu. Jo no ho veig ni malament, no estic opinant amb això, estic bien que la llei s'hauria d'aplicar igual a totes les religions, i en aquest cas no s'està aplicant. Però el que passa que no podem oblidar aquests 2.000 anys d'història. El que no podem fer és tirar a terra l'església de Sant Andreu, la segona per cert, també l'hauríem de tirar a terra... No, jo no estic dient això, però se podia fer una aplicació... una Bueno, mm -hmm. i, també, bueno, i no només estan parlant dels centres de culte estan parlant en llocs públics també mm -hmm. sí. aquest té el problema que, una, que aplicam aquesta llei a tots els centres de culte, a totes les religions però l'església queda fora ah, amb l'església hem topat ah, no s'atreveixen sé. no a fer res contra l'església jo no sé si, no sé si sí, Home, realment la que s'ha muntat ara quan, quan ve el papa o sí, jo, només no, no, sí, dir el que s'ha muntat. Jo, jo el que I estic jo... dient és que totes les esglésies, totes les religions, haurien de jugar amb les mateixes possibilitats. Ah, això, això sí, estic d'acord amb no tu. Hi ha, no, hi ha, no hauria d'haver, baix el meu punt de vista, no hauria d'haver cap avantatge per cap església i cap religió. Per molt per molts 2.000 anys d'història que portem d'una determinada concepció del món. Fixa't que anem enrere sí, sí, perquè sí, sí. uh, l'Església hauria de tributar fa temps i a uh, Europa, diguem-ne, uh, la, comun la comunitat europea ha de sancionar a Espanya per això, perquè no, encara l'Església no està tributant correctament com a entitat privada que hauria de ser. Però ja hem concordat sí. i, o sigui, ja... que aquí... Bueno, això patina bueno, fi... una mica. Doncs 6.729 centres catòlics és el que hi ha a Catalunya. Eh, juan josé moro alguna cosa al decir al respecto hombre en un estado laico como este yo creo que es muy contradictorio todo el tema de la religión religiones ¿no? yo hablo en general uh -huh. y por lo que respecta a mí particularmente que soy una persona agnóstica no soy soy creyente mm, relativo yo sí que soy conocedor un poco de la historia uh -huh. y sé lo que contrae las religiones y ¿eh? los nacionalismos, las religiones eh, y yo creo que aquí en, en este país pues a la religión vamos a decir oficial que es la católica, vamos a decir que se defenestra ¿no? O, uh -huh. o no se le da importancia o a quienes son sus, sus máximos representantes mm, se les menosprecia o no se les aprecia y bueno, y estamos dando pie a que religiones Más extremistas o menos extremistas Se pueden implantar aquí Y yo vuelvo a decir lo mismo Hablo desde mi agnóstico O sea, de agnóstico que soy Yo a las religiones Les tengo un poco de respeto uh -huh. Más que nada por lo que conllevan ¿eh? no. sí. Yo creo que esta ley eh, Realmente el, eh, Tendría que equiparar eh, Tanto los centros de De, cult de culto De todas las religiones y decir a partir de ahora el uso de, de todos los centros sean o no de, de siglos eh, anteriores que realmente se usarán con un criterio de, de aforo sobre todo para todas las para todos los actos que se puedan celebrar y que después el resto de los que nuevamente se construyan eh, que, que estén diríamos adaptados a una una sostenibilidad y a unos, unos criterios de, de seguridad que realmente puedan, eh, en cualquier circunstancia, pues sal, eh, que no no infri, eh, infrinjan la ley en cuanto a seguridad de las personas. Y en cuanto a la preeminencia de la, de la religión católica frente a las demás, creo que realmente ya es hora de que a España, pues, se haga un, una justicia en ese sentido y que realmente eh, tribute porque realmente como todas las demás sociedades porque si es una sociedad que tiene que, que realmente está totalmente primada porque hay muchas muchas de las ya está la, la cruz en la, la declaración de renta que eso realmente es ya una una, una diríamos que ...prácticamente... Eh, ...estamos sufragando todos los gastos... ...de la iglesia católica con los... ...con los impuestos de, de todos los españoles... ...y que eso realmente es... ...es frente al resto de las religiones... ...pues es un hándicap... Que, ...que no lo tienen todas... ...porque si esto se tuviera que repartir... ...a partes iguales, pues indudablemente... ...todo lo que pone en la cruz... ...tenía que ir, pues tanto a los, judíos, a los judíos... ...como al resto de las religiones... ...y yo creo que ahí... ...es donde hay una discriminación que realmente es es y precisamente en lo económico que es donde teóricamente la revolución cristiana no eh, no es lo que ella teóricamente los valores que más eh, que más ella predica, que realmente tendría que decir, oye, Eh, ya que yo soy partidaria de los valores espirituales pues vamos a vamos a prescindir de estos valores económicos que y vamos a repartirlo entre todas las religiones y si tanto eh, realmente es una religión que, que pretende que, que prevalece sobre los demás pues no tendría que tener ningún peligro a que el resto predique porque ella es la que más o sea sobre los criterios diríamos de un, un católico eh, más que el que passa, el segons, segons jo ho veig, eh, és que eh, l'Església Catòlica, eh, a part d'organització religiosa, sí que és el que és essencialment, també hem d'admetre una cosa, que fa una funció social que altres religions no fan. Sí. Per exemple... Conservació de conservació de museus, de monuments, d'obres d'art, etc. Però això seria marginal. Jo ah, em refereixo, per exemple, a assistència. No, no. assistència. Hi ha molts hospitals, molts eh, centres d'acolliment que estan gestionats per l'Església Les una, una, una cosa vull dir no, és que estem, confo com, eh, estem confosos en aquest aspecte perquè jo penso que Càritas que és la que més eh, em referia a Càritas i altres coses eh? bueno, Càritas, eh, que és la que més eh, eh, és, és realment una, una entitat que és una, una, una ONG que també o sigui, rep principalment eh, de, de subvenció de l'Estat directament i que l'església, en aquest sentit, o sigui, s'ha apropiat, diríem, que com que ha nascut sota el, el paraigua de la religió, diríem que això ho comporta com una, com, és com, com els anuncis aquests de, de, la, de les ONG dels, dels, dels equips de futbol, per a mi, m'entens, que és eh, el Buque Senyera, eh? mm -hmm. que en aquest aspecte, pues, eh, però que realment, o sigui, la Caritas és realment una ONG i com tal ONG no, no o sigui la hem de destriar de, des del de que és la religió catòlica que realment compleix per exemple, perfectament eh, amb els, eh, diríem, els manaments de, de l'Església Catòlica bé, però això és com si també diríem que se qualsevol altre eh, com una, qualsevol parròquia, que per exemple aquí a Sant Andreu, que, que dona eh, eh, roba i que hi ha una, una, una gent que dintre la parròquia pues, cu cus la roba que, que deixa la gent i que després la reparteix. Però jo penso que això és com una institució que no és el que és la, el, la religió. Per a mi la religió és oficial la religió, la papal, la, la del papa i la, la, el, el cleri, els, els clèrigos, els cleres, cleres sí, sí. I, i, i ja està. Però mm. que no, no o sí sigui, que per mi l'única funció que diríem, que sí que se pot dir que l'Església catòlica fa en quant a actuació civil, és la conservació de les catedrals, dels museus, coses d'aquestes. I això havia d'entrar, doncs, pues, no sé, en el, en el, com a patrimoni nacional, que en molts casos és que ja és patrimoni de la història de, de, de la història doncs pues això havia de, de, de contabilitzar se i, i, i fer balanç mitjançant pues, el Ministeri de Cultura i coses d'aquestes, i no eh, més clar, i tenir-ne un altre tema eh, que seria fa, eh, fora de, de, del test o sigui, el que és la religió uh -huh. entenem pero yo estoy de acuerdo con Joan Francesc en que la Iglesia Católica pues sí que tiene tiene hospitales, tiene sitios de recogimiento de personas, o sea que que vamos a decir que también fa una función social, hacen religión socialmente, yo no sé sí, hasta qué punto, es de fa una funció social que en teoria hauria de tener l'Estat. Sí, diguem les coses que, tal com, com sota, també en molts casos està subvencionat. O sigui, jo, això no sóc, sé jo, però que sí, no o si sigui, tu si vas a Sant Joan de Déu, que és un hospital, per dir-ne un exemple de que és, està regentat per sí. uns uns frares, doncs aquest eh, aquest eh, hospital pues, té una subvenció estatal i realment, o sigui, és, és un hospital de referència. Que vol dir que que o sigui, jo penso que, que és a l'inrevés, que, que en aquest cas o sigui l'Església té una institució que és Sant Joan de Déu que a eh, l'Estat eh, com ha establert un concert igual que un, eh, estableix un concert amb escoles eh, jo he estat treballant en una escola parroquial a les planes de la i resulta que, que el meu sou sortia de la, de la subvenció que feia l'Estat i en això jo penso que també la, eh, hi ha molts col·legis, eh? la meva germana està treballant en un col·legi eh, de, de monges i realment també està subvencionat i per això no és, o sigui, jo penso que en aquest aspecte que l'Església eh, fins a cert punt, o sigui, se n'aprofita per, diríem, per eh, predicar en aquests centres més que no passen els centres, eh, eh, o sigui, per predicar amb l'exemple sí, que és veritat, que socialment compleix una funció i que realment és vàlida però que, que, que realment també, o sigui, és una un, com una simbiosi no és un que, que ells ens estem donant més del que nosaltres els donem això mai, home per home. això dic bueno, ara ja sabem pel que expliques, expliques tu perquè la, el Vaticà serà més, més ric del món clar però jo crec eh, de acuerdo con que la Iglesia yo creo que la iglesia, en un mundo tan globalizado como el que vivimos, o sea, no es más que una cosa... O sea, estamos hablando de la iglesia como estamento, ¿no? Sí. Pero claro, yo recojo lo que estáis diciendo y yo quiero creer más en las personas, ¿eh? Ah, en las personas, sí, sí. porque efectivamente tú reci recibirás todas las subvenciones que quieras. Pero ¿cuántos misioneros hay por estos mundos de Dios sí. que ni sus mismos gobiernos se encargan de esa gente que pasan hambre y yo en esa iglesia sí que creo ¿eh? pero, pero no, no es que creo en la iglesia creo en esas personas que son cristianas o católicas o como quieran que sean y, y que y que dejan este mundo tan rico que tenemos aquí rico entre comillas para irse pues a pasar calamidad por allá ¿no? y quizás la iglesia por eso yo en, en recalco lo que dije antes las religiones los las creencias pues se aprovechan de estas personas ...que tienen ese corazón Festival. y que tienen esa manera de pensar... ...y esa manera de ayudar para transmitir, ¿eh? y yo es el miedo que veo... ...con las religiones, y más en concreto una que yo sé que es... ...pues bueno, pues sí que son muy creyentes, sí que son unas personas... ...que son capaces de cualquier cosa por esa creencia, y aquí en este país... ...que no le damos importancia ninguna a la religión, a lo mejor de aquí... ...a pocos años, aquí que no queremos religiones, pues nos vamos a ver con que una va ser la pregó, mira en què jo crec sea, sí, que això és per a recapacitar jo ¿eh? en eh, eh, diríem per eh, estendre'm, un, estendre'm una mica més amb el que tu deies eh, realment, per exemple, posem l'exemple de, de Vicente Ferrer que la seva, la seva organització ha creat en, a la Índia una un autèntica eh, eh, societat de, de en, en lluita contra la pobresa però també analitzem la història d'aquest senyor aquest senyor era jesuïta i es va anar allà a la, a, a, com a missioner però resulta que aquest senyor eh, sabia que a Espanya hi havia un programa que se' deia vostès són formidables eh, i aquest senyor va fer una, una acuestació bueno, va anar amb Alberto Olivera, el famós eh, i va obtenir no sé quina quantitat de milions Eh? i la Sagrada Congregació o sigui, va obtindre aquests diners perquè el deia això, són diners que jo emplearé per treure de la pobresa a, a aquesta gent de, de la Índia mm. Què va fer l'Església com a Església eh? això és el greu, que, que això no es sap que l'Església, la Sagrada Congregació de la difusió de, de la fe no s'han inquisició dir que és no, no, no, no, no, eh, eh, eh, eh. no és, és exactament això va dir-ne, bueno, ell va intentar de portar aquests diners directament a al el que ell havia fet del, del, del programa la seva, la seva... i aleshores li van dir que no que això havia d'anar a, a la congregació de la difusió de la, de, eh, a la Sagrada Congregació de la difusió de la fe, de la fe mm -hmm. i que això després es distribuiria ja. com es volguessin i ell va haver de renunciar al, a la seva o sigui va, va dir-ne a partir d'ara jo ja no soc eh, Sacerdot, ni soc jesuïta i això el vull per mi jo no sé si al final els va fer amb, amb aquests diners i, i això ho va portar precisament a fer l'obra que han fet però imagina't o sigui, tot un, un, un, un sacerdot tremendament convençut eh, i que precisament en la seva eh, labor social de missioner o sigui, va haver de, de renunciar a el que ell era, el sacerdòs i, i la, les òrdenes i la, els vots com a, com a monjo i, i, i està. O sigui, després es va casar i demés eh? I, i tot per culpa diríem, de l'organització, sí, no sí, estic sí, dient de, de, de, la, de les obres o sigui, a mi les persones són les persones que, la, lo que realment són vàlides mm. Lo que no són vàlides són l'organització entendre correcte correcte Amb això estem tot, tots, tots, tots d'acord ara jo també m'agradaria puntualitzar una cosa a veure totes les religions sí religions especialment les monoteistes sí. és a dir cristianisme judaisme i laisme és la misma aquestes tres religions són sota el meu parer les que com, com dir-ho per dir-ho bé i que no... Es... A veure, són les que més uh, uh, més mal han causat a la humanitat. Uh -huh. Per una raó, pel fanatisme que, que, ah, que promouen. Sí, sí, sí. Totalment d'acord. Eh? Estem d'acord, no? Sí, sí. Aleshores, jo estic d'acord amb tu, una cosa és les persones a nivell individual que poden ser extraordinàries, tenir un cor més gran que aquest edifici, i que es donen pel, pel, pel bé comú. I altra cosa és l'establishment, la doctrina oficial d'aquestes tres religions que imposa, que vol promoure d'una manera poc democràtica, la majoria de vegades, les seves idees altres. Sí. Eh? No sé si s'hi ha d'acord amb aquest. I jo sí, sí. uh -huh. crec que aquest pobre home, Vicente Ferrer, tuvo la mala suerte de que murió ...más o menos el mismo día que el Michael Jackson... sí sí ...y, y, y qué pena que, que este hombre pues haya ido... y no ...es que no se lo haya hecho a nivel institucional... ¿eh? ...ni un homenaje que yo creo que a lo mejor... ...no se la han hecho porque es lo que él quería... ...porque esta persona, una persona más discreta que ella... ...pero que es vergonzoso que a nivel estatal... ...a este hombre no se le haya hecho un algo no... O sea, ...porque es, era una persona incómoda... ...no es que pues fuese sí. incómoda, es que... ...yo pienso que era una persona... Que, clar com que eh, les persones diríem d'aquest espíritu eh, no, no, no és que siguin incòmodes és que, que per, per l'estat eh, no, no, no són que, que no formen és, part de, no. de, de l'estat mm. sí, sí. o sigui, l'eststat no valora més que el, el que diríem a ells els ajuda no el que el que ajudi a les altres persones Bé, doncs eh, la gent que vulgui anar a rebre el papa diumenge, doncs que hi vagi i l'altre doncs, no ens quedi a casa Comença l'espectacle no? sí. sí. El que sí que podem dir és que a Barcelona o a, o a Catalunya el que conviuen són religions baïstes, budistes, catòlics mormons, jueus, musulmans ortodoxos, protestants sikhs i taoistes Molt bé doncs ara sí, ara intentem passar d'aquest tema encara que només sigui doncs, uns minuts perquè ens aniran acribillant durant tota la setmana de la visita del, del Papa així que, si us sembla, podem comentar una altra notícia que tenim aquí preparada i és que, bueno, aquesta, aquesta afectarà directament al, al Gauden, és per tocar-li la moral una mica <laughs> Els directors d'escola tindran poder sobre el sou del professorat això és el que eh, va sorgir ahir el Govern català ha aprovat en la reunió del Consell Executiu d'ahir un decret que regula l'exercici de la direcció als centres docents públics i crea la figura d'un director professional. Doncs entre altres facultats fins ara alienes a les direccions escolars, els nous gestors tindran competències per assignar complements retributius als professors amb més dedicació horària o que innovin. Concedir-los permisos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 favorable en les avaluacions doncs alguna cosa que podem dir al respecte de les escoles i, del, i dels directors, que sembla que ara doncs, es converteixen en, en professionals i poden decidir de tot no? abans no ho eren professionals? Sí, no, però no eh, bueno, era, dient, si no estàs de... professionalitzats o sigui, va haver-hi un, un temps en què sí, que realment o sigui, quan, en temps de, de, diríem, quan era magisterio el magisterio no era el professorat que tenim ara, o sigui encara que ara també ens tornem a dir mestres però abans abans sí que en temps de diríem eh, fins que va arribar la, la, la, la llei palací de l'EGB o sigui que hi havia eh, el cos de mestres eh, que era, o sigui que tenien una havien de fer una oposició i ho conegut gent que, que era en eh, director per oposició concretament, o sigui estava treballant aquí a Nou Barris el que era abans el cardenal Cisneros que ara es diu eh, penso que Ceip Nou Barris eh? i ahi havia un, un director que era de carrera, per entendre'ns ara actualment, eh, jo penso que, que aquesta figura no sé, jo trobo que, que se l'ha se li han atribuït masses, masses elements. Això comportarà que realment, o sigui, tal com funcionava abans, eh, hi va haver hi una, una època en què quan es van extingir, diríem, els directors aquests d'oposició, eh, normalment va haver-hi una època en què eren eh, democràtics. Què vol dir? Que fi, eh, era fins ara, que eren elegits pel, pels mestres. El claustre elegia el seu, el seu director posava el company que més, més estimava que, que pogués eh, portar a terme i reixir en les tarehes de, del centre. Actualment, en això s'ha volgut perquè clar hi ha molts casos en què eh, de director no vol ser ningú. Perquè, clar, són molt moltes, els, els marrons que s'han de, de passar i que no, no volia ningú. Aleshores, que se n'ha fet? Que només amb el complement de direcció que hi havia abans, doncs no era suficient com per, per estimular que la gent eh, agafés aquest càrrec. Aleshores, o sigui, jo penso que ara, lògicament, o sigui, és un, un càrrec molt, molt, però que se li ha, se li ha ficat molt més elements eh, que abans no, ten, no venien més que d'inspecció i de, de la delegació d'ensenyament. De, Aleshores, o sigui, penso que, que no sé com anirà, perquè realment o sigui, penso que, que han de ser gent molt preparada i que si no, penso que poden fer molt mal perquè poden eh, malmetre, malmetre diríem la, la convivència dintre del, dels, dels claustres. Jo penso que sí, eh? O sigui, sota, la meva, sota el meu prisma poder que després, o sigui, si, si això és diríem, gent molt assenyada i que realment veia per la, pel bon funcionament dels centres, sigui la panacea, però jo realment, o sigui, penso que, que no se l'hauria d'atribuir tantes, tantes funcions com és el cas de, de, de penalització, eh, establir eh, complements, que això comportarà moltes vegades que poder que n'hi hagi Eh, gent que, que ho faci correctament però que n'hi hagi gent que només miri pues, eh... No, no sé si entres bé, però bo, pot bonificar un professor eh, sí, sí, sí. si està més hores? Sí. Ah, això em sembla molt malament horària. perquè eh, l'important és l'eficiència dins un horari no que estigui també, més hores mira, Fixa't que també no? t'hi ha dit, per la per la innovació pedagògica. Això sí, però perquè per, per estiguis més hores allà? Bueno, si parem enrere eh? ara posem, eh, Escolta'm una cosa Pom l'exemple que s'ha d'enllesir la memòria del centre i aquest senyor diu diuT fes-me la memòria del centre i aquest senyor diu que jo eh, dintre del meu horari lectiu no tinc temps. Pues mira tu faràs 3-4 hores extraordinàries. Eh, durant eh, dos mesos i aquests dos mesos, aquestes dues hores eh, com a complement retributiu, jo entenc que això no ho entenc com a dir-ne bueno, jo m'estic aquí eh, unes hores i, i tu eh, me les justifiques veus, ja, ja hi és el problema tu l'has interpretat d'una manera i jo d'una altra a clar. veure com ho fa un director ah, ahí està, però això és el que deia jo que, que moltes vegades, o sigui, això le, se li atribuís a les persones, hi ha molts Eh, perquè hi ha molts centres aquí a, a, tant als centres de primària com als, als instituts hi ha molts centres a tot, a, a tot Catalunya i això comportarà diríem que pot haver-hi que, que hi hagi problemes mm. eh? la notícia ja comença dient que els directors d'escola tindran poder sobre el sou del professorat doncs pues això Clar, em sembla una mica tocar, una, una bomba, tocar això. el sou jo eh, eh, crec que valorar això ha de aconseguir objectiu Sí. ...objetivos en educación, eso es muy relativo... ¿no? Claro. ...¿qué, qué objetivos son esos?... ¿no? Claro. ...yo creo que están haciendo en la en Enseñame... por pues lo que han hecho en salud... ...o sea, han, sí. han cogido... ...y ya a los hospitales funcionan como empresas... ¿no? Uh -huh. ...y a sacarle el máximo de rentabilidad posible... ...con los colegios yo creo que... Va, va, ...con esa ley se hará sí, lo mismo... ¿no? Lo mismo ¿no? ...que sí, se crea un, un grupo de trabajo... ...dentro del, del centro y bueno, y luego yo me imagino que la Generalitat pondrá los objetivos pertinentes y, ya y, y bueno, y claro, y como vivimos en esta sociedad en la cual caemos más en pensar mal que en pensar bien pues bueno, pues de esta figura pues puede salir pues como todo, buenas figuras y malas, ¿no? Sí, sí efectivamente, yo eh, pienso que, que realmente eh, hay una carga muy fuerte eh, y que hay un traslacamiento de funciones a favor del director que, que és una expectativa i és un, un camp molt jo per mi eh, té una certa incertesa eh? jo vaya, no, no he parlat encara perquè tinc companys que són directors i, i, i realment quan ja parli jo voldria comentar a veure l'acceptació la, la, per part tant dels, dels mestres i els professors com dels de directors actuals. Eh? Perquè jo penso que, que, jo pensant en companys que fins ara eren més o menys democràtics, eh? que ara de cop i volta tinguin això, potser pues que a ells o sigui, no els agradi, perquè ells voldrien que eh, la, seva, la seva manera d'actuar, fos, eh, diríem, el compendi de, de les voluntats de tot un claustre, eh, que era més o menys la, la forma d'actuar que tenia abans un director. I ara no, ara serien... Eh, hi hauria uns objectius que serien fixats per l'administració i aquest senyor ha de complir aquests objectius i, i si, has, si, si has, eh, no has complert aquests objectius, pues poder sancionar-hi a tu o cosa per l'estil, perquè jo penso que va per aquí... Eh? el tema, o sí sigui que buscar caps de, de, turc. Caps de turc per, a, per a actuar. Doncs, eh, Francesc, si tens alguna cosa al dir al respecte... Ah, només tinc que dir que no tinc res a dir. No és que d'aquest tema no, no, no. No, no, no hi entenc. Dir. No, I, és, clar, ara, ah, és a dir, si, si es, es marquen objectius, home, és, és, és complicat en un, un institut quins objectius, percentatge d'aprovats sí. es tracta d'això no? sí, suposo ja. no, no, bé economia liberal eh, sí, sí, sí, sí, però és que com, els objectius el que diem de les, de les empreses traslladar-ho a l'estament públic efectivament i, i penso que, que les, la, les actuacions pedagògiques no es poden mesurar per, per objectius eh, com mercantils eh? penso que, que tu eh, fas la teva feina i, i moltes vegades... I criteris d'eficiència Criteris d'eficiència, doncs. criteri però és que eh, els criteris d'eficiència... Com? Com? Ja, ja, no, no, sí, és complicat, és que, han és que hi ha tals... 40, bueno, però, sí, bueno, però i què, i com són els alumnes? Sí, sí, no. És que no, el, no, no, no es poden avaluar els mateixos o sigui, sea, amb els mateix criteris de, de quantitatius eh? Les, les, els comportaments eh, eh, davant de l'ensenyament de, de l'alumnat perquè això eh, són, eh, va en variables d'interès i clar, l'interès eh, moltes vegades no depèn del, del que el, el mestre vulgui vulgui influir sinó depèn també del, de l'alumnat la, majoritàriament el, més del 50% està en en, en, en la receptivitat de, de l'alumne aleshores, o sigui, si dependrà tu en un en, en certs centres si l'alumnat és, és poc receptiu tu no podràs complir mai els objectius eh? per entendre's. Com si sí, aproves per provar que és el que crec que alguns professors ah, no sé. es veuran obligats a fer Clar. i això el que farà és baixar el nivell d'educació que ja el tenim bastant baix sí pues, bueno. Això seria, eh, és el que, que deien que moltes vegades eh, es feia abans, eh, per exemple eh, en algunes escoles privades, que quan un professor eh, tenia, per exemple s'acostava a un 25 per de, cent del, del, dels no aprovats. Eh, pues l idea no escoltem o, o canvies de'act de actituditud o etprens eh, que els, els alumnes o... Oh, Eh, has, de, has de donar millors notes I, i ja doncs està. entre la religió i l'ensenyament avui ha estat el nostre programa Uh, em se m'ha allargat amb els temes una mica més del que ens pensem, però uh, tenim d'altres temes ja preparats per la setmana que ve o qual cosa donc evidentment uh, us, us, us els fareu, us, els farem arribar. Molt bé. Doncs uh, Maribel Rubio moltes gràcies. gràcies. El Joan Francesc el va també, Juan José Moro, gràcies Igualmente. i el Gaudennts estret també per haver vingut, Moltes gràcies i ara que fem... a. Tu. Escoltem una mica de música tornem tot això aquí. fins ara. Sembla que el teu somriure a mig de sa gent quan va passejant pel carrers d'un sol com sé t cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Molt bé donc anem acabant el nostre programa d'avui ens queden encara alguns apunts per comentar-vos recordar-vos abans de, de ficar-nos en el tema d'agenda que alcalde Areu inaugurarà aquesta tarda a 3 quartes 5 a doncs l'Escola Bressol Municipal Icària, que es troba al carrer de Costa Rica número 22. Ara 3 quart de 5. L'alcalde Areu doncs, visita la Sagrera. I ara si sí, ara ens fiquem novament a, a comentar-vos alguns dels actes del dia d'avui. Avui, Avui doncs, continua la sisena setmana del tren a Catalunya, i és precisament el centre cívic de la Sagrera La Barraca. L'exposició consta de tot de plafons informatius sobre la tasca feta per Talgo durant aquests darrers anys, intercanviadors i plans de futur, models de trens Talgo a escala H0 aportats per diferents socis de la l'AFB, de models de l'empresa Mavar, i una maqueta de 3x5 metres en la que es faran circulacions dels models a escala H0. L'exposició revendrà oberta fins demà, així que encara teniu avui i demà per anar-la a veure. L'exposició, com he dit, es fa al centre cívic de la Sagrera, la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29. I no ens movem de la Sagrera, anem una mica més enllà, al carrer d'Honduras, es troba la neu Iguenov i allà realitza l'espectacle La Resclosa de Michael Azama. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix aquest mes l'espectacle La Rasclosa de Maikel Azama a partir d'avui i fins dissabte a les 9 i diumenge a les 7 de la tarda. Direcció per Robert Torres i la intèrpret Montse Alcoverro. Molt bé, doncs hem de dir que l'entrada general és de 18 euros i l'entrada pels amics de la Nau Iguenov, doncs de 15, de 15 euros. I no ens movem de la Nau Iguenov perquè també eh, demà comença un espectacle de dansa. Demà a les 10 de la nit, la Nau Iguenov de la Fundació Sagrera us ofereix l'espectacle de dansa Tap Jam, amb l'associació Tot pel Claquer. L'entrada general és de 6 euros i l'entrada pels amics de 4. Doncs, tal com us diem sempre, a tot un poble fem un recorregut pels nostres barris. Ara, de la Sagrera, ens anem a la Biblioteca del Bon Pastor, i és que és allà on es realitza, dins el cicle lletra petita, tallers de descoberta enredat amb l'acció, el taller Sum Art, una altra manera de mirar l'art. La Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella número 62, us ofereix cada dimecres des de dins del cicle Lletra Petita, Tallers de Descoberta, enreda't amb l'acció el Taller Zumart, una altra manera de mirar l'art. Descluireu una nova manera de contemplar les grans pintures de la història mirant-les del dret i del revés i observen els petits detalls. També creareu les vostres obres d'art deixant-vos portar per la imaginació, per a una mainada de 10 a 12 anys, que l'inscripció prèvia i l'entrada és gratuïta. I tornem a la nau Iguenov, i és que des de fa uns dies de cara a realitzar aquesta activitat modernització dins el Festival Europas. L'exposició forma part de la programació del Festival Europas, un festival de cultura contemporània organitzat per la fàbrica, que vol prendre el pols a la creació de l'Europa d'avui i que en tindrà lloc a més de 200 espais de la ciutat de Barcelona des del 21 d'octubre al 14 de novembre, entre els quals la nau Iguenov.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 de dilluns a divendres, de 7 a 8, nau ivanov. l'entrada de franc. Molt bé, i acabem ja el nostre programa d'avui fent una menció de la Tardor Solidària 2010 a Sant Andreu, una activitat que de ben segur doncs, aquest divendres en parlarem en aquest programa i de la qual doncs ens parla també la Cristina. Un any més, Sant en Andreu engega aquest divendres la Tardor Solidària, un conjunt d'activitats diverses que sota el lema La Crisi, una oportunitat per la cooperació i la solidaritat, vol reflectir l'esforç conjunt de les entitats, les associacions i els equipaments del districte. La programació ens ofereix diversitat d'exposicions, xerrades, dansa, cinema, teatre, tallers i concurs al voltant d'aquesta temàtica per viure tots plegats una tardor molt més solidària. Doncs moltíssimes gràcies, Cristina, s'unic avui s'incorpora al nostre programa i també a Maribel Rubio, per haver estat com a tècnica també de, del nostre espai. Recordar-vos, abans d'acabar, diferents vies per entrar en contacte amb nosaltres. Tenim un número de telèfon, que és el 93-345-6454, tenim un mail, que és informatius, arroba, rtb, baixa, guillom, xfma, i també que sapigueu que som al Facebook, eh, heu d'agregar-vos com a amics a tot un poble, i també, eh, doncs, també tenim una, un blog a través del qual doncs saber a l'instant totes aquelles notícies que vos voleu saber de Sant Andreu i dels seus barris. És tot un poble. Doncs us deixem aquí moltes i moltes gràcies per atendre'ns. Bona tarda.